Salavatën bi Mohamedi sallallahu aleyhi wasallam Bi shokët e ti dhe ata që e pasën me të mirën Derin ditën e kiametit Do të flasim Në hudëbën e sëqme Për kryusit e njërjeve Wallahu subhanahu a wa talën Në kohën që na jetojm Kadasht me madhërin e vetë Me fuqin e vetë Me mëshirën e vet Që të nëzirë për i rëbëve të vet Prej muslimanve Nga gjyra e jon Nga gjuha e jon Nga gjenerata e jon Njerëzit të cilët I ndërtojnë dhe i krijojnë gjarjet E lusim Allahu subhanahu wa tala Allahu subhanahu wa tala Të gjithë njerëzit që E dojnë këtë islam Dhe janë musliman Që Allahu subhanahu wa tala ta të i banë krius të nxarjeve jemi mësu avdhëzër vite me radhë kanë shkue vite me radhë kanë shkue dekada dhe shekuj kanë shkue ku na muslimant na muslimant në bot kemi shijue e marrejnë të hidhura dhe të hidhura të shumëta të hidhura dhe të hidhura të shumëta të dunjas dhe botës jetër për hirë të komploteve dhe fuqive dhe kaosi që krijojnë dhe sulmeve dhe krimeve që i kanë bërë shumë kriminal të luftës që më gjuha vet vet njerëzit e perëndimit madje yahudi madje yahudi dhe njerëzit e dhijshëm të Amerikës së sotshme kur flasim për krijtarët e Amerikës thot Noam Chomsky një prej doktorave të universitetit më të njohur në botë të Bostonit thot nëse i shikojmë të gjithë argumentet Thot nëse i shikojmë të gjitha argumentet për krijtarët e SBA-s, për krijtarët e Amerikës. Citoj Joan Fialt të Noam Chomskyt, një prej dietarëve tyre, Qesthar, i cili nuk ka musliman. Thot, nëse i shikojmë të gjitha argumentet e krijtarëve të SBA-s, prej fillimit deri në fund, kishat duhet të argumente se monos mishpa kriminel të luftës. Kishat duhet argumente Se monosh me fjalë kriminal të luftës. Domthon, monosh miqun hak pa problem ato. Haka i kish pranuar më një herë, edhe kishm shël pa problem. Po flet për ligjet edhe se endet sikur që janë për ndim. Edhe na musliman të vëllezër yemi mësuar me vite me radh dhe të ka damë i ndërtojnë gjarie të tjert. Tash ka ardhur koha që muslimanë i ndërtojnë sendet. Tash ka ardhur jemi në at kohën kur na muslimanë spaku prejtujt çka mund na më bëjë. A sot ja si ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam se besimi tari kur ta shihni të keqçe ta ndryshon me dorë, nëse nuk mundet me gojë, nëse nuk mundet me zemrën e vet, وذالك اضعف الايمان e kjo është imani më i dobët. Kjo është via e kuçet që duhet me bëu musliman me gojën e vet. Që ta lutsim Allahun subhanahu teala ti ata që ndërtojnë sintra muslimanë vendjariet, natyemi me zemrën ata, me gojë, edhe me çdo gjaxh që kemi mundsi me kanë me ata njerëz. Le ka shkuajë ko vllazër. Andaj, sot jemi në të kohë në ndryshimeve të mëdha në botë Të cilat ndryshime të mëdha, dhe zër I ka ndehjë disa njerëzi E lusim Allahu në gjellohala Që Allahu atë dehje nga zemrat e muslimanve me zemrat të smuta Allahu të alargon Ka prej muslimanve, dhe zer, me zemrat të smuta Njerëzi që halohu i besojnë U besojnë dokumentarve dhe manevrave Dhe filmave të Hollywoodit Ju besojnë hala shumë prej prallave dhe mashtrimeve që në fush me lejena Allahu subhanu e tala Ata njerëzit të cilët se kanë kuptu akidin e pejameri sër Allahu a.s. Ata njerëzit të cilët sot se kanë kuptu e besimin e Muhammedi sër Allahu a.s. I cili pot kishte qenë në kojnë e sotit vë Allahi kishte qenë si kur që ta musliman që i ndërtojnë gjarjet Pot kishte qenë I dërgumi Allahu sër Allahu a.s. dhe dhe zërdijni si burim i lumë turiz dhe kuptimit të fes � Zdoher para mendoni potë kishe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam këngëjaria. Para mendoni se kështu. Potë kishen Abu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu radhiyallahu anhum ajma'in, Allahu do rinjajoft me ato. Lazar kishte kishen me çën me sto njerëzit të cilët mundohen me zbatuan dunjëa krijimin e ngjarjeve sikur si kanë krijuar ngjarjet. Ah, sikur si kanë krijuar ngjarjet. I dërguami Allahu sallallahu alajhi wasallam imamë on. U kapritu Lazar me ndërtu ngjarje të kerkush. Po i kanë ndërtu vetë. Nuk kam prit një gjujt kokra të lumturis edhe të krenaris tjertë Por e kanë marë me të madhe lumturin vet Jemi dëshmitarë vë lezer Të kohë sot Nuk flasin për histori Në histori në islamë ka pas në gjare të shumë të të muslimanve Mi për jemi dëshmitarë të njerëzve Që ka përmen i më një këthirin bideveve në një haje Sot jetojnë vë lezer Do të vjen kohë vëllezër, një ibn Kather tjetër, ifti zamoni, do të shkruan për këtë kohë. Do të vjen një histori an tjetër, një dietar tjetër, një biografist tjetër në umetin islam që do të shkruan për qenaritë e umetit islam që jetohen sot në botën arabën e lindjes e mesme. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu jallaq ti shton ato njerëzve. Tash, ata njerëzit të cilët janë me zemrat smuta, ata njerëzit nëse kanë mulla për muslimant, ata njerëzit të cilët, të cilët Çdo hercë nuk janë pjesë e diçkaje e armiqsojn. Mojni më edhe një herë kë fjalë vllazër. Ka prej muslimanëve të tillë, me zemra të smuta. Ajo smundje e ka emrin, ajo smundje ka emrin. Çdo hercë unë nuk jam pjesë e asaj. Çdo hercë unë si jam pjesë e asaj. Nuk është e mirë ajo. Ka njerëz kështu. Por në botën islam e vllazërisë ka njerëz të cilët nuk ja vendojnë veshin. Lloj-lloj dobermanit masilshohat. Nuk ja vendojnë veshin çdo pitbulli masilshohat. Nuk ja vendojnë veshin. Lele akuzave, çë sot e shohim se, çë sot e shohim se, çë është ahkiya peramere sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi në at kohën ku njerëzit, për muslimanëve, me lenin Allahu xhalleu ala, do, do të çërohen disa njerëz i zemërmsmut e do të jerë që janë sëllu, edhe është nzi zemra me pika të zeza, ata nuk do të çërohen. Do çërohen njerëzit me ata se Allahu subhana ve teala preçelit ovletin katbrit disente. Kur'anin, që s janë tumarve as njerëzit me Kur'an, edhe hekurin. Kur Allahu Jellaluhu valla të japranarin në rrezvën tok. Kur Allahu Subhanuhu Teala të jap kalarin musliman në tok. Edan fush, eti shohin muslimanë që si janë të drejtë. Eti shohin muslimanë që si janë të drejtë. Eti shohin muslimanë të cilët ndoshta në zemrën vlojn për mëmar hakmarje ndikuj në mirëpo e ndajën dikush prej tyre e mirin e vet. Edhe nuk merr prej hakmarjes kur jo hiç. Atë kur ti shohin këtu se janë muslimanë, sikurçi ka prej muslimanëve sot krijues të nxjarjeve ata rovlazavet sheroan disa njerzi prej zemrave të smuta do sheroan disa njerzi nga zemrat e smuta që i kanë për musliman sikur sikim ndezu Allah sa me kohën e Zotit prej, -akuzave, mët pista, prej akuzave më të pista prej akuzave mazishofreniche që i thënë se parafacën e tokas se kince mujahidat kanë në pontor të Iranit se kince mujahidat që lëtojnë rrugën e Allahut për miqë liruar ato motra në Burjha e Vllazer dieni se në kohën e Zotit Azgwan Tamo as, as burjet më të fllësta As logo ora te Hitlerit, as për Holokaustit që kanë bërë Hitler dhe të tjerët, na jetojmë në kohën e sotit në Irak o vëllezër. Në Irak e kanë jetuar motra të muslimane, ngjarjet më të prishta që mui më ekzistuoa vëllezër. Ngjarjet më të prishta që mui më ekzistuoa. Në Nippur dhe në vëllezër Tash, unë kam ikton ngjarjet tona, integrit. Në fani në, në Kirkuk, vëllezër, kanë harxën mbi 700 diku motra të burgosura në një burg sekret. Të gjitha 7 zona vllazër. Amën më thotë bota, edhe bota e din shumë mirë vllazër, dhe këto sociologët e botës e din shumë mirë se çka do të më thonë muslimanit më haprek derën. Më haprek muslimanëve derën, nuk mund të më konë ekuivalente as bomba hidrogjenike o vllazër, jo diçka tjetër, as bombat atomike, as kurzo hiç, pra se ne vetë dunjos. Nuk mund më konë ekuivalente barabart, kurzo, dhe këta e din edhe shkijet para muslimanëve o vllazër. A nuk ka çështok? Këta e din edhe shkijet më të më të dunjos para muslimanëve. Këto sejnë dhe jetën muslimant, a është ovlezër të zdoherë që na du të me pas dikantorin atje që me na djekneve muslimantve? A sëherë që është të këna mi kuptusin e mdujana, a kjo kon a, di, a, e a kon a di akidja e përgamerit sër Allahu a.s. A kon akidja e përgamerit sër Allahu a.s. se zdoherë une du të me pas gish dikun që me kon ajo valid edhe, edhe, edhe pranume të Allahu, apo ndoshta du të me kon dikka elith me Allahu subhanahu ta'ala që këtu ka mrije kjo smundje e egoizmit në umetin islam, ku i shohim disa njerëz që në kohën e Sodit, ku i shohim disa njerëz që në kohën e Sodit se Allahu xhallahu ala e ka mësuar muslimanëve atje me si rrugë të motra. Emë mes me lidhu në Gazër, të mos flasim për torturat që i hanë vlezërvë. Torturat që i hanë vlezërvë, në nën shmimë të vlezërvë, që i hanë vlezërvë atje. Për urinimit në ftyrë. Për ujit që i zgjon urinë. Për rrymës Era heqesa dhonve, ne qumut e sagishtave, dhe nën çim më të ndo, dhe marrëse motra e muslimane dhe unimi para syve. A ka diçka më të keqe në ndonjëse kjo? A mund më është musliman diçka më të keqe se kjo? Njërz të të cilët çuohen në kohën e sotme normal prej anas si me diumave që janë kriminale dhe zullëmçara vetënat, më po këto s'e nuk nuk nuk, nuk, nuk, nuk tregojnë vëllazër. Kto janë veqilat e shkije më të mëdhej. Kto janë hargatët e jehudëve, këto janë hargatët e, e, e amerikanëve. Kto janë e nhergatet e perëndimit o vllazër që u ka ndërmbau musliman dhe e çu disa njerëz i vllazër me gjithë nderin edhe aspektin e botës që e kanë ata njerzi, mirë po, dini Allahu të është më i dashur tana, nuk i quajnë ata si si mushrik. Pran Najaf, në Karbelan etyra, ça ata konsiderojnë se toka e Karbelas 70000 herë o vllazër me flesh, me secap ya, ja? këto mushrik rafidi, që nuk njeh mushrik më të madh, se për mua janë më mushrik se kreshterët. Irani Edhe kjo 1.4 të Irakit, prej popullsisë që janë rafidië vllazër, këto vllazër janë më të çisë se krishtartë, së shkiet të nanës ia. Nga se këto çka besojnë në imamat e vet, këto shkiet të nanësi besojnë çaç se Peti Pavlës që e kanë. Nuk i besojnë çaç shumë këto Pavlës e vet, sa i besojnë ato imamave të vet. Zerdusht, haqë ofë, që mundohet PKK-ja e Kurdistanit, të Turqisë, të Sirisë atë tiert. Çe në zgbashku, Çe në zgbashku disa njerëz që përkatësojnë në Islam dhe xhihad në konë Zotit, i leftojnë vëllezërton, dera kaja ka fyesë dërdhushin e vëllezër. Zerputizmi, mramata i kanë kallë zërmat dhe i besojnë asaj, edhe hala ka njerëz që nuk nuk më të Islam të të shohin në shirpin e tyre vëllezër. Hala ka njerëz që thënë jet ja, dietati kanë mushrik, po këto s'kanë mushrik. Çe s'kamo mamo mu, ma mushrik ndaj sa ato njerëz. Zemlefën që e kanë. Andaj vëllezër,emi duke jetuar ngjarje të Kadisijes. Në gjarjet të jermukut Në gjarjet të bedrit Në kone sotit Ku 800 vlezër a vlezër Vetëm 800 vlezër Në Mosul Kanë luftu me 30.000 Prej bive të zinas Prej bive të zinas Lafidit të ciltë këllnik Ushtrija marik të vlezër Shë dikum 10.000 Edhe gjithë dhujan është masati Mirë po kjo në do dhe vlezër kur disa njerëzi e kanë besuar akidin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selem, e kanë besuar akidin e Abubekrit, e kanë besuar akidin e Mus'ab ibn Umayrit, e kanë besuar akidin e muslimanëve të parë. Andaj ato njerëz në kohën e sotit Allahu Zotër, por shkruan nga ana e mediumeve, është shumë normal me çka shikmet me çka shqiyet. Është shumë normal me çka shqiyet, edhe me gjithë me gjithë gjith biftonë. Mirë po i shohim njerëzit me sembra cmuta, u kanë thënë se nuk dinë, mos jell me popullator, apo e shufim të kondrë të në vlazër e shufim të kondrë të në tje se populata janë atë të që i dojnë të njerëzë populata janë atë të që i dojnë të njerëzë randaj falandërimi të të kënë Allah u jelle wala fela ilaha illa Allah sëka të adhuru me merit pas Allah subhana wa ta'ala alladhi nasara abda i qiri kan dihmo robin e vetë u azze junda edhe Allah u ashtë ai qiri jab kanarin u shtrisë vetë u hasëm al ahzabe wahdatha allah vetem ai cili i nënshmoan arbis te vet allah ai cili i nënshmoan arbis te vet allah zanu koha te muslimant nje hera po gjithmon tumushen men et largohen prej lazriave a nu koha prej hojalave dit te jematia me vogel nje hera po gjithmon na muslimant largohemi prej tinegerizmave nga se njeri ka mundsimi pas 40 vjet edhe pas 50 vjet po akoma me kon tineger ndatse kta e doin kto mediume Kta ajo înto sa ndet preshta në kohën e sot çiti la njerëzit atomat tinë xera. Çiti la njerëz aqoma me mendje të vogla, çiti la njerëzit shumë të vjetë hala, që mos mendonin për pasërim të vetas. Andaj vllazër, ata nuk kanë pritme ardh në ndihmë tjetër, vetëm se me durte vetë vet. Ne së dëshërim me me përqëll me, me gjuhë tjetër. Të ajo çka ndodh tash në Irak om vllazër, është ajo unë më para më ndua koçavarët në 99 të cilë që ndodhim amerikanët. Sa i dën vllazër të vet vllazër, shumë më shpota sa i doin ato musliman qe zbatoin shariatin e allahut sa i doin ato njerze shariatin e allahut sa i doin ato njerze shariatin e allahut subhanu taala mos flasim vllazër për ganimet inshallah dhella wala ka dhan mos flasim vllazër për robrimin e rafidive mushrik te cilat i kan dhunur kto motrat tona mbra mos vllazër jan zan 4500 ushtar ushtar jo civil rafidi kamalikit haliki aleih min allah ima yastahiq en mort chat shemer ton te allah subhanu taala <tëmbër> Nga të cilët 300 oficer Një ushti e madhe Që gjithë dhënjoja e ndihmon Kardh ndime Allahu subhanu e ta'ala Lëzër, du me thonë në diska tjetër Aja që ka e shuvim për ndime Së Allahu subhanu të la sot E ka nditë, lëzër, mushrik të me i kës Se mund me ndodhë një sen tjetër Që shë tonë musliman sot E lusim Allahun që Allah gjalloa Asë njëherë mos të humbin muslimant Por mund me ndodhë të lazër e kundrë të prap me ndodhë diska preja sa që shton musliman, o vlezer, para disa viteve, vetëm jam shenë në përshpia o vlezer, kër ufshehën në përshpia kër ufshehën në përshpia shton muslimant, e kër nuk ishin një ka me ba, e kër disa njerëzi që pretendojnë se e nga ehlisoneti gjuishin qipa, edhe vishin aeroplan, aeroplan pa pilot edhe i gjuishin muslimant me të në lata prej eksplozivit, apo disa trahtarë prej tyre, kishin dal e ndodhë që Këto njerëz i vllazë të natkot akuzohen prej vëllezërve musliman që do të paguajnë një shtrenjt, ato njerëz i vëllai që i akuzojnë se këto kanë nishpië një natironit. Këtë janë pundtor, këto janë bashpundtor. Kto janë njerëz të që Allahu nuk matet kurrë njëherë në Islam fitoria, nuk matet kurrë njëherë fitoria, elë kanaria, elë aqidia, elë xheneti Allahu subhanahu wa taala nuk matet kurrë me kallash. Nuk matet kurrë ajo me me fitore apo pa fitore. Ngase Allahu xhellahu ala ka përmendur në Kur'an wa ukhratu hubbuna nasr min Allah është një gja tjetër jashta asaj që e kjo e kini akide është fitorja Fitorja e diqka tjetër për akide së vlezër Ndo një her të jepë Allahu në njërë të spravon A e dini vlezër pëse ndodhë kjo? Vëllahi kjo ndodhë vetëm e vetëm Që të ashe Allahu gjelloha e kush për e besimtarve E pas ka parganimet Vetëm sotë vlezër në BG Të Irakut është zanë një pus I naftës Që është i barabart me gjithë ka për njerëzën dënyoçe luftojnë për naftë diet apo në në procentin e dhënuar skept për naftë kanë ata përkët aure nezi e përmos elemente po vërtetëse kanë për ta e kjo ndodh që Allahu subhanahu wa taala sot disa njerëz i ti vetë dison sot disa njerëz i ti vetë dison mëtan sa akidia e pe rameres Allahu alayhi wa sallam nuk matet me para vllazër nuk matet vetëm me fitore kur ndodhi kjo vllazër madje ka për inaqorve zemërmsmut edhe në kohën e sotit hakoma hala ka njerëz jo mendoha ne mja për shufitorën revolucionarëve, e fisëve, e tierëve, e djathtas, edhe e majtas për inotit që e kanë. Për inotit që e kanë. Andaj vlezon dashkam e përmend hadithin e Bashir ibn Numans. Është transmetuar Imam ima, ima Ahmedi. Sot ishim duke ndekt një ditë për ditë në xhami. Edhe erdhi sahabiu i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Abu Sa'aleh bet al-Khushani. Edhe më pyeti mua, kush e ka ndaxhu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për emirat, për udhhetsit edhe ful i Hudhajfi ibn Yaman shukuj pegameri sallallahu aleyhi wa sallam pranari i sekreteve të muhammidi sallallahu aleyhi wa sallam tët pa, ekum dëgjuqen në hudbe duke ful muhammidi sallallahu aleyhi wa sallam se kafan të kunu në nubuwe të fikum ma asha allahu enje kun tët jetë pegameria në mesin në juve saddon allahu pas taj, tëtë largon allahu kuddon allahu pas taj do tëvjen khilafeti si pas menhejjit si pas metoda se pegamerit ajosh khilafeti jebu bakrit, jo merit i Uthmanit dhe Aliut dhe Umar ibn Abd al-Aziz. Pastaj do të mbet, thummet ekunu ma shallahe u ekun, do të mbet sa don Allahu xhaala. Thummet ekunu mulk an azza. Pasta ka thon do të vjen, do të vjen sundimi i vështir, i vësult apo dinasti, sikurçi ka ardhur më parë. Thummet ekunu ma shallahe an takun, do të mbet që sadan Allahu më mbet. Pastaj do të vjen mulke në gjëberia do të vjen sundimi i diktaturës të si në na jemi duke e kalu e duke e jetu në kone e sotit diktator komunist e socialist e demokrat diktator që veçpalën diktator që zxedhen përmes rejnave të zxedhe dhe parlamentare të njuhur a parakoas qështë do koftë me rejna apo parrejna drejt apo tërthorazi Pas të e tha një drëbu me Allahu s.a.llem Thumme tekunu khilafetun Ala min hegjin nubue Pas të e të të të thajet Po ashtu, khilafeti si pas men hegjit Metoda se pe amerit s.a.llem E dhëtër në jemi duke i jetu atë kohën Kur në umetin islam Ka filuvet më zbatot Apo kjo e zënafila E khilafetit islam Kjo e zënafila në bot e khilafetit islam Ku muslimant kan bet jetima me shekoj e vlazër Ku muslimant kan bet, bet padomaqin e vlazër Komo seman, ka premos seman ve ne kohën e sodit, vetëm e vetëm se nuk janë pjesë e asaj, vetëm e vetëm se dikush do të më frejë borx, dikon, vetëm e vetëm se dikush do më marr para prej dikon, vetëm e vetëm se dikush, dikush dikur ndonjëherë ja ka shpëtuar jetën, se dikush dikujt ndonjëherë ka dhënë tholla, edhe kështu me radhë, se dikush dikujt na e ka bënë një nuse, edhe kështu me radhë për insebeve të shumta, ka njerëz që thonë, ja be këto janë njerëzit i Tiranës, s'kam usi. Ja be kjo është ander që është dikush, Allah zot. Me se hasi nca to thollat e gjelbërta, shu janë dhon disa traditarëve të mbyllë në Sirri, vallahi, ushtria e Basharit është shumë më dobë se ushtria e Alikit. Vallahi ushtria e Basharit që i ka vrar 100 kuurmë apo 200 mijë njerëz që, sh... mija, po, që, një njërzi, që i ka masakruar në Konnesot, është shumë më dobë se ushtria e Alikit. Është shumë shumë me edopë, edhe më dobë. A ne mund të starojmë përgatitje edhe me tanat. Por sa këto njerëz e kanë mbokë tradhë vetëm se ti japin vetës një dy vite. Mohini me këtë. Autometeve i bënë më mëvonin inshallah, nëse doan Allah xhelal veala. Domethën, ti hapi një divan diku ina, se të vrasim brej mohaxhirve për muslimanëve, do njëm brej mohaxhironë muslimanë sëmoradh, për 100 dollarë të Vlazar. Për 100 dollarë ka për njerëzve, që i bëjnë këto sende. E sot, e sot pa Vlazar u treguesë mohaxhidet se kanë në shtëpi në Tiranë. As puntor saudies. Sigurçi thonë do njerëz. Se Irani thot, janë këto puntor saudies, e Saudia thot, janë puntor të Iranit çto e gjoin vllazër me atë politik shizofrenë që kanë dalë edhe njerzi, të cilët janë vet armiq të vllazërave tonë, mukxhahitëve, që e flasin me juën e vet thënë e vërteta se për ne këto njerzi nuk kanë çështë. Siqëç është doktor Abdullah Nafisi, një prej doktorëve nderi në Oxford, që është kundërshtari i dëvlës, kundërshtari i vllazërve mukxhahida, në një asot ai thot pa ardh që shkojnë fitër, e vërteta është për drejtësisme folse këto janë ato gllavnit kur resort. Kto janë të sos punën? Këto janë të krija sordë, epiqendra Në kje shkën dështar Wal haqqë ma shëhide bëhi l-a'da Aja që kërkohet për i muslimani dhe shme pas akide në përja mërët Aja që kërkohet për i muslimani dhe në dunja nishtu lutjet, duat Aja që kërkohet për i muslimani dhe shme largu më dhejfi më prezë më rëzvet Aja që kërkohet për i muslimani dhe shme largu më dhejfi më prezë më rëzvet Aja që kërkohet pë Në kohën para se me ardë Xhalli, janë këto fitnë prej inatosie si këto kundëstar i vllazërorë muslimanë dunja, çka thonë se vjen Xhalli te vllazër. Gjasë kurti që ngushtohet rrethi shumë prej yahudive dunja sionista, të cilët nuk e kanë mbakt sionizmin e botës apo të izraelëve sot shumë dunja, vetëm se kanë lanë shumë prej dugmeve dhe të kuqe, vetëm se kanë lanë shumë prej kurthave të ndryshme, edhe ato kurthat që i përgatiten muslimanëve vllazër, mos mendoi dikush prej neve se janë kurtha vetëm ushtarake. Nga sa fusha ushtarake nuk është kur gjajo heq çka është akida. Fusha ushtarake nuk është kur gjajo çka është akida vëllazër. Nga se me një dogme të kuqe të akidës apo të prishjes akidës apo të mos besimit të ndaj vllaut musliman apo të mos besimit ndaj muslimanëve apo të mos mos besimit tonë ndaj ndihmës së Allahut subhanahu wa taala që ndodh ndër shemë vëllazër në akidën e muslimanit. Kjo ndodë ndryshim nga aqida e muslimanit, ndë devijim nga rruga e pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, asë largohesh nga rruga e pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata se përsevep ata ikanë marrë gjithasë. Sa përsevep ata ikanë marrë gjithasë. Gjitha. Edhe se bepin e sebepit, se bepit e kanë marrë Allahu. Sa përsevep ata nuk kanë lanë sevep në ndjenja vetëm se kanë marrë. Nga sa i besojnë sebepit, e kanë tagut sebepin e i morin deri fon. Bakë jndim Allahu subhanahu wa taala. Edhe ndër njerëzit më të poshtë në kohën e sotit, Allahu, janë ata njerëzit të cilët do të mëcion bardovc çasbardosatun që i lën ato njerëzi. Asbardosatun që i lën ato njerëzë vëllezër, të cilët çdo herë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, edhe luftën e shahidave, edhe çirimën e motrave muslimanëve vëllezër, çdo herë çirimën e vendeve muslimane e logarisin dhe e e shfatin te njerëzit si si komplet, si loj, kështu ka për njerëzve. Kur ka për muslimanve njerëzit atëherë thash, nuk kanë pensi diçkaje, nuk kanë pensi diçkaje. Edhe më një herë e akuzojnë dhe thënë A, kjo është lue i Eranit Ato e në tërheci si me pasdash këshin luftu e. Ato e në tërheci si me pasdash këshin luftu Për që ka ka me luftu rafidia Për që ka ka me luftu rafidia I cili e presin o vlezër Që nimi vjet prej shpele, me dal pre shpele Shpetimtarime vet Prama të ishin mledh në qërbela mu shrikt E luqshin me dal pre shpele E luqshin me dal pre shpele Kjo është e barabart o vlezër Si kur që e luqshin bavle në shkjet E njëtë sh vetëm sa e kanë drua at Mehdiu në vetëm Pavla njëjtësh nuk kanë ndonjë dallim me vllazët e lutin në çef edhe në zar edhe në smundje edhe në luftë edhe në çdo send kto mushrik edhe s'ka mundsi mbit ezinos bit emutas kto bita shirqot e vllazër kto që e kanë shpikt fat të vllazër shirkon kto që janë munduar këtë hijën e Pavlas që ka bërmo kristerizmin apo me me fein e Isa sallallahu alaihi wasallam e islamin faraqova Pavla kto janë munduar me me bërmo umat e islam s'kan mundsi me pas të vllazërt asha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 A vladza nëse dishonte kush praneve këta, sikurse dishojm disa njerëzën e kohën e Sodit që janë çesharak kur pyetën se kush është pala e ndihmuesme ndonjë, thonë nuk e di na kush është, kush e di. Nëse bërmë soshta. I dërgoi me Allahu sallallahu alajhi wasallam Allahu, ka garantuar një hadith të fortëta se nëometin islam do të ketë palën ndihmuese. Kur thotë palën ndihmuese, do të thonë ka qëllimin njerëzit që luftojnë. Edhe grupi të shpatom na hirat. Grupi të shpatom na hirat, e ku janë tja pala e ndihmuesme? Kuaj dive janë dikonat filipin, kuaj kuaj di ku janë. Prej njerëzve të, cilën, të cilët bën indiferent, prej njerëzve të cilët dashurojnë me zar mbi bahtosenë, prej njerëzve të cilët prej mullëfeve që kanë apo prej tutës që kanë apo prej prej mosbesimit tamam si si, si duçi që je kanë, prej smundjeve që i ndëzojnë shpesh herë mu min kum samauna lahum dhe prej uve katë të cilët i ndëzojnë ata dhe këto smundje ndikon në vllazë. Kur i ndëzojnë ti të tërë, për vllazë të tu musliman, edhe ti sikë verifikoa ata asnjëherë. Allahu zat fein për vraset muzajida ton se ibn chafira njerëzit. Ai bën mosulin 3 milionë gjisë Allahu zat chafira. E ibn chafira njerëzit. Ai konsiderojnë mosulin tash e kanë marr, apo ti kritin, apo Salahuddin, apo Nainoan. Dhe çitetat të mëdha Allahu zat që kanë marr ato ata, ata njerëzi, si çka i zojn? Ai vrajtën këte. Ku i kanë zon Allahu? Ku i kanë zon 3500 ushtar të helikit ndër të cilët 250 kanë qenë prej sunive, me urdhën të Emir el Mu'minin u ka nfal. Nga sa ato njerëz i nuk janë ato që nuk e njohin davetin në vllazë, ngase bëjnë davetin 120 vjet ato, 30 vjet bëjnë davet në rrugën e Allahut. Nuk janë njerëz të jahila, as që se një politikan, as që se një psikologjin, as që se një sociologjin, as nuk janë njerëz që do të miqen në xhehenem me zor njerëzit. As nuk janë xhakpirsë ato. As nuk janë xhakpirsë vllazër, sikurçi për shkum përëndimja, ama as ai rëu i ndëxon. Ato mediumet që thash, ato shumë normalësh me të kundërshtuar mediumet e e shkieve, po çka më i bën njerëz me të cilët kanë zemr, zemr, zemra zemra cmuta ata do mos to shifet avllaz araliti tia sa se kta njerze skanen per havarisve modelet lezojn ato njerze histori pak le kthe njerzin bida dhe ne hija ne merte per fundoj ne inshallah se zgjatom le kthe njerzin bida dhe ne hija kurbe havaris se dunya s paskan pas drzhaf le kthe dikush ne histori le ce kur havaris paskan pas bagdadit ne paskan pas kura paskan mar bagdadit musulin havarit jet histori se allah duke ne pas katune veç kur do edhe kush ka dal per katune veç qafira kan bomier ashi që kanë pas ashi që kanë pas ato inteligjente as ato njerëz që kanë pas udhëzsi as ato njerëz që kanë pas eloquence as që kanë ditë me udhë njerëzi ata nkon njerëz i bedevici që kanë pas lidhje me tonjon njerëz me mendje shumë olta që kanë vrar sahabe dhe pastaj Ali edhe ai ka vrar s'to janë kon havari të Allahut etash rove mak njerëz si përfaçje të Allahut ata që që e besojnë se janë prej miqve të Allahut Allah subhanahu wa taala se vdesin që tahide i çunjerët havari të Allahut a di ketë mëfun havari të Allahut ban me çkel me bulluxher tukan xhavariç kurë so di kuinë xhavariç no, lejohet me masakrua çka jona shariyat e profles ne jona shariyat e profi so di kuinë pra njerëzve xhavariç do të thon ti lejohet me masakruata çopa çopa me bota po thuaj diçka tjetër vëllazër se nuk janë pjesë asaj që ti që ka bëllahu pjesë kam siglit kam inoti edhe kështu më radh por mos thuj se janë xhavariç erusim allahun xhela ç allah, allah subhanallahu ndijmën e vet ti shqiptar musliman prez dozor që janë El allah usim Allahu Xhelalati Allahu subhanahu wa taala sama shpete. Te realizon premtimeet pejamerike, profecit Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam. El allah usim Allahu Xhelalati allah Allahu subhanahu wa taala sama shpete, ju ban musliman ven bod domacin. Edha uthats, edha xhelafat, edha ushtrit e muslimanve. El usim Allahu subhanahu wa taala, Allahu Xhelala, ti ngrit musliman dre fjala ne Allahu Xhelala. El usim Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala, sikur tira, na ka'udzu. Edha na ka drejtur me libr nevat. Sigurisht që ne ka pa ummet e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, postu Allahu Juallahu t'na ban pjesë te kty ummeti në hirën e xhilafetit. Elusim Allahu subhanahu wa taala. Çdo kuçi hekin musliman ve antë kupun. Allahu subhanahu taala ron prej kupimit. Çdo të burgoset të musliman ve Allahu ta liron. Çdo të somur të musliman ve Allahu ta sheron. Çdo të brengoset të musliman ve Allahu ta lirong nga brenga e tij. Elusim Allahu subhanahu ti Allahu Juallahu të mbron musliman nga kurtha e armëzva. Elusim Allahu subhanahu ti të zonjoni. prej pretenduesve që pretendojnë islam dunya që bashkë në mëshkëja qundra musliman ve. që allahu taban ibrat. që allahu taban ibrat. që allahu taban ibrat. a lusim allahum subhanu ta'ala. që allahu jela t'yata ma mazveti t'i roq. a lusim allahum subhanu ta'ala. që allahu jela t'aban qërënër qëtë umet muhammadi sallallahu sallam. a lusim allahu subhanu rachalhaut nabashkon me përgëmert më shidha më yaslamin në botan t'yatar. wa salli la umar nabiyna muhammad.